Ama ba'd Saudara penerbit, Ustaz Muhadi Syahrudin, sedang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas limpah kurnia kehendaknya, izinnya dapat kita bertemu kembali dalam majlis ilmu yang mulia ini yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam taman dari taman-taman syurga. Walaupun kita saling tidak melihat antara satu sama lain tetapi ini merupakan satu makanan buat rohani kita. Umat Islam pada hari ini janganlah tertipu dengan dunia. Kita Seri mengambil berat tentang makanan fizikal kita, makanan jasmani kita, tetapi kita terlupa kepada makanan rohani. Disebut oleh al Imam al Ghazali dalam kitabnya Ahli al membahaskan tentang hati. Hati itu menjadi mati berdasarkan kepada apa yang diistiqra'nya daripada Al Quran dan Hadis Nabi saw. Sekiranya tidak kita datang ke majlis ilmu dalam satu-satu tempoh. Kita sering kali mencari kebahagiaan. Rupanya Buk kebahagiaan yang paling baik itu kebahagiaan yang bersumberkan daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, iaitu dengan datang kita ke dalam ilmu. Dalam sebuah hadis yang jelas sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ya tiluna wa yatajarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihimur rahmah wa ghashiyatu mustaqina fi man atau kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya tidaklah berhimpun sesuatu golongan dalam majlis ilmu membicarakan tentang ayat-ayat Allah melainkan akan turun ke atas mereka rahmat daripada Allah dia selaputi mereka itu dengan kebahagiaan dan disebut-sebut nama-nama mereka di sisi hamba-hambanya yang mulia di langit itu para malaikat sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian kita sudah pun membincangkan tentang bagaimana azab Allah turun kepada nabi kepada umat nabi nuh lantaran keingkaran mereka dan kita sedang membincangkan dalam kuliah yang lepas bahasan perbincangan tentang ayat ke-14 apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitanirrajim tajri bi a'yunina jazaa'a liman kana kufir walakattaraknaha ayatan fahal min mudzakir فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ وَلَقَلْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْ min مُدَّكِرِ Maksudnya, yang melayar laju dengan pemeliharaan dan pengawasan kami. Kami lakukan yang demikian, iaitu menimpakan taufan sebagai balasan bagi orang yang ingkar. Dan kami sesungguhnya telah jadikan bahtera itu sebagai satu tanda yang menjadi pengajaran. Maka adakah orang yang mahu beringat dan juga insaf? Oleh itu, perhatikanlah. Bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran tersebut daripadanya Ayat ke-14, memegang satu ayat yang hebat Allah SWT menjamin perutusan Nabi ini keselamatan mereka menusi kapal yang dibina yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada itu mengikut jumhur ulama mufassirin antaranya al-imam ibnu kasyir ketika membahaskan ayat ini mengatakan yang dimaksudkan dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks itu melibatkan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala bi ayunina maksudnya ialah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang dimaksudkan di situ ialah hifzihi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga, Allah subhanahu wa ta'ala melihara daripada sebarang keburukan berlaku kepada kapal tersebut. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Nuh kemudian bersama dengan umatnya golongan yang beriman itu selamat daripada banjir yang besar tersebut. Dan perkara ini disebut sehingga kapal ini, kapal ini berlabuh di atas bukit juri yang akan kita bincangkan dalam surah yang lain dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila kita melihat apa yang dikemukakan dalam hadis himpunan Al-Imam An-Nawi Al dalam kitab Riyadhus Salihin, kita lihat satu perkara yang berkaitan dengan bincangan kita dalam ayat yang sedang dibincangkan ini, ayat ke-14. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Inna Allah ta'ala qala, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi." وما تقرب إليه عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترت عليه وما يزال عبدي يتقرب إليها بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده ويده التي يبديش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيت ولا إن ولا إن استعذني kita lihat dalam hadis yang dihimpunkan oleh imam An-Nawi dan Kitab Al-Salihin dalam bab, -bab ke-47. Bahawa Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud. Sungguhnya Allah SWT telah berfirman dalam hadis kursi Barang siapa yang musuhi kekasihku, maka aku akan beritahu kepadanya bahawa akan kuperangi dia, iaitu kumusuhi. Tidaklah seorang hamba mendekatiku dengan satu yang amat kucintai. Lebih daripada apabila dia melakukan satu kewajipan yang telah kuajibkan ke atasnya. Tidaklah seseorang hamba ku mendekati aku dengan melakukan perkara-perkara sunat sehingga akhirnya aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka akulah telinga yang dengannya ia pakai untuk mendengar. Akulah matanya yang dengannya ia melihat. Akulah tangannya yang dengannya dia mengambil. Dan akulah pula kakinya yang mana dengan dia ia bergerak. Dengan kaki tersebut ia bergerak Jikalau ia minta satu Kepadaku Pasti ku berikan Dan jikalau dia memohon perlindungan Kepadaku Pasti ku lindungi Para pendengar dalam hati Dan dikasih Allah sekalian hadis ini memperjelaskan Ayat ke-14 Yang sedang kita bahaskan Yang sedang kita bincangkan Ayat yang Merupakan ayat mutasyabihat Maukif kita Pendirian kita Bila membaca ayat-ayat Yang kita tidak fahami Kita mengatakan Ayat yang diajar dalam surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ayat 8 surah Ali Imran, Allah SWT wa mengajar kita untuk mengatakan wahai Tuhanku janganlah engkau bolak-balikkan hatiku, janganlah engkau dia menjadikan dia berubah daripada landasannya selepas kau beri hidayah kepadanya artinya ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat kita mengatakan sami'na wa ata'na berkata doktor nurdin attar dalam buku beliau nurdin attar bahawa ayat-ayat mutasyabihat berlaku dalam al-Quran dalam hadis pun ada hadis hadis mutasyabihat dan perkara ini juga disebut oleh doktor yusuf al-qardawi dalam buku beliau kaifa nata'amalu ma'as sunnah melihat kepada hadis ini kita dapat pengajaran yang paling penting iaitu Allah Subhanahu bila sayang kepada seseorang hamba kata Dr Mustafa Bora dalam kitab Syarar Riyadus Salihin namanya Nuzhatul Muttaqin dikatakan bahawa anna Allah yantaqi mimman yu'adi lahu waliyan wa anna mahabbata Allah tahsul biada'il faraid wa wa tatada'afu biada'in nawafil maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada hamba-hamba yang melakukan ibadah fardu tidak ditinggalkan. Dan bertambah lagi kasih sayang Allah kepada hamba tersebut bila dia melakukan ibadah-ibadah sunat. Kita masuk dalam bulan-bulan pilihan, banyaklah ibadah sunat. Apa ibadah sunat? Contohnya, semayang-semayang sunat, semayang sunat duha ada, qabliyah ba'diyah, satu fardu ada, semayang tahajud ada, semayang witir ada. Kemudian, di samping tu membaca Al-Quran merupakan satu ibadah sunat kita bersedekah merupakan satu ibadah sunat. Banyak perkara-perkara sunat yang boleh kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sila pendengar rahmat dan, dan kasih Allah sekalian, kemudian dijelaskan oleh Dr. Mustafa Bora. Dalam buku beliau yang bertajuk Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Salihin ini wa ma'na kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi dikatakan kuntu pahfizan lismghe wajarihhe min an yestagmilha fi غير طاعة الله او ان ذلك كناية عن نصر الله لعبده الذي يحبه وتأيده له فكأنه تعالى نزل نفسه منزلة جواريحه التي يعدل بها ويستعين بها ولا يجوز ان يرد ما قاله أصحاب الحلول والاتحاد قبّحهم الله من ان الله اتحد ما من يحبه وامتاز بجبهه او دخل في اعضائه تعالى عن ذلك علوا كبيرا مaksudnya kata doktor Mustafa Bora bersama dengan yang mensyarahkan hadis riyadus salihin ini maksud Allah SWT menjadi telinga yang dengannya dia mendengar mata yang dengannya dia melihat tangan yang dengannya dia menjamah kaki yang dengannya dia bergerak bukan maksudnya seperti yang disebut oleh ashabul hulul orang-orang yang sesat mengatakan bahawa Allah bersatu dengan dengan makhluknya dengan manusia haram perkara ni ta'ala Allahu dzalik and dzalika uluwan kabira mesti Allah melakukan perkara yang sedemikian maksud yang sebenarnya kata doktor Mustafa Borat ialah Allah Subhanahu mengawal pendengarannya maka pendengaran tersebut akan sentiasa terurus pendengarannya sentiasa mendengar perkara-perkara baik bila orang mengatakan perkara-perkara yang buruk mengumpat sebagainya mungkin dia tidak dengar Allah SWT jadikan interest dia bergerak pergi ke tempat lain. Penumpuan dia pergi ke tempat lain. Fokus dia tidak laku pada perkara-perkara yang melalaikan. Pandangannya, walaupun orang melihat saban hari, saban waktu maksiat yang berleluasa, tetapi Allah pelihara mata dia. Dia tidak tergamak untuk melihat perkara-perkara maksiat. Dia tahu bila melakukan maksiat, disebut dalam hadis: Al-Nazratul Sahmun Min Sihami Iblis, Man Tarakaha Makhafat Allah, Awratahu Allah, Imanan Yajid Fi Qalbihi Halawatahu. Bahawa pandangan merupakan panah daripada panah-panah iblis. Siapa yang meninggalkan, melihat benda yang haram, Allah SWT akan beri kepadanya kemanisan dalam beribadah kepadanya. Walaupun hadis ini dari sudut penilaiannya hadis yang lemah, tetapi maknanya sahih. Maknanya baik. Berdasarkan kepada ayat ke-31 surah An-Nur. A'udzubillahimasyaitanirajim. Qullil mu'minin. Ya'udhu min absa'rihim. Wa yahfazhu furujahum. Katakan kepada orang beriman. Wahai Muhammad. Kepada umatmu. Tundukkanlah pandangan daripada melihat perkara yang haram dan jagalah kemaluan kamu. Kenapa disebut oleh Al-Imam Asyuti dalam kitabnya Durmanfur. Indahnya ayat Allah satu implikasi daripada satu yang lain. Ertinya mafumu khalafah kepada ayat ini bila kita melihat benda-benda yang haram merangsang untuk melakukan perkara yang berkaitan dengan seksual. Bila Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita jaga pandangan kita akan dapat kawal nafsu seksual kita. Bila kita tidak mengawalnya kita terdedah untuk melakukan macam-macam perkara yang diharamkan olehnya. Iyadzan billah na'udzubillahi min dzalik. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian jelas kepada kita hadis yang disusun dalam bab ke-40 47 ini bab alama alamat hubbillahi taala lil abdi wal hasi ala takhalluq bihi was'i fi tahsilihi. Sebab pada menceritakan tanda-tanda kasih sayang Allah kepada hambanya dan galakan untuk berakhirak dengan perkara perkara tersebut dan berusaha untuk menghasilkannya dalam diri, hadith yang disusun, hadis yang kedua dari itu tersebut cukup indah untuk menjadi renungan kita bersama-sama, menghuraikan ayat Allah. Maksudnya di sini ayat Allah SWT menjelaskan tentang rapatnya hubungan Allah dengan hambanya Nabi Nuh, natijah daripada ketaatan kepadanya yang tidak berbelah bahagi, Allah jaga Nabi Nuh. Dan Allah juga akan jaga wali-walinya yang lain. Kita semua merupakan wali Allah. Sama ada wali besar atau wali kecil. Kadang-kadang satu kesilapan juga. Bila orang mendekati ilmu tasawuf untuk mencapai merutabat yang tinggi dengan tujuan niat daripada awal nak dikuniakan karamah-karamah. Ini salah sebenarnya. Sebenarnya setiap kita ni dipelihara oleh Allah SWT. Apa buktinya? Kita lihat. Kata Al-Imam bin Qayyim Jauh Ziyar dalam buku beliau bertajuk Zahid Il-Ma'ad bihadi khairul ibad diceritakan kita tidur pada waktu malam ada tak taklifas masuk dalam teringu ada tak binatang wis gigit kita maha suci Allah subhanahu wa hebat Allah SWT sayang kepada kita padahal kita tidur kadang-kadang ada orang tidur bom meletup dia tak bangun Bum jatuh, wanita sedah, sedah dah jadi almarhum. Nak ceritakan kepada kita semua bahawa tidur itu satu nikmat dan kita tidak diganggu oleh di sesiapa pun ini merupakan rahmat Allah kepada kita para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Disebut oleh Dr. Abdullah Ain Karni dalam buku beliau lah Tahzan baca hasbunallahu wa ni'mal wakil kita bila kita mengetahui hebatnya peliharaan Allah kepada kita semua Artinya bila kita membincangkan ayat ke-14 ini dia merupakan satu ayat yang sedah pun menyebabkan kebanyakan golongan salah berpecah belah mentafsirkannya di antara yang mentakwil yang menyesatkan kemudian mentaktilkan untuk mengatakan ayat ini tidak ada fungsi pun ada juga sebenarnya kita mengikuti manhaj ulama ahli sunnah wal jamaah untuk kita mengatakan semua ini yaliqu bima yaliqu azza Allahu azza wajalla kita membawakan perkara ni sebut sebagaimana yang Allah sebut kita tak mahu cerita lebih lanjut mata Allah ni macam mata kita ke macam mata makhluk ke Perkara ini merupakan perkara di luar kemampuan kita untuk mentafsirkannya. Wallahu Wallahu'alam. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang, kita akan bincangkan lebih lanjut. Formula untuk menjadikan kita ahli Al-Quran. Kerana jaminan Allah SWT, kata Al Imam Al-Kalbi, dalam kitab tafsirnya, menunjukkan ayat ke-17 menjadi bukti. Kasih sayang Allah SWT, tahadid ibadihi tampid kepada ibadihi satu galakan tasjii' memberi galakan kepada hamba-hamba yang beriman bahawa al-Quran ni sebenarnya mudah untuk diamalkan kita kadang-kadang sibuk menghantar anak-anak untuk dikursuskan kepada musim cuti sekolah kursus tahfiz Quran kursus semahyang dan sebagainya tapi ibu bapa sendiri sejauh mana konsentrasi mereka kepada pembacaan al-Quran Ini satu soalan kita akan bincangkan bagaimana kita nak berjinak, jinakkan diri kita dengan Al-Quran Mesti pandangan dia kemukakan oleh Ibn Qaim Al-Jawziah dalam buku beliau bertajuk Al-Bada'i Tentang satu kitab menceritakan tentang kehebatan-kehebatan Al-Quran Bagaimana nak mulakan semula dan bagaimana Al-Quran ini cukup berfungsi Menyebabkan seorang sahabat yang sudah pun jadi kaki botol pada zaman Sina'umar Seorang yang kuat minum arak bila Sayyid Umaranta kepadanya bingkisan berisi ayat-ayat Quran daripada surah Ghafir insya-Allah kita akan bincang perkara ini menyebabkan dia pasrah menangis sehingga bertaubat kepada Allah SWT. wa natijah daripada apa natijah daripada at-ta'amul Quran bihaqqin natijah daripada, daripada berurusan dengan Quran memahami Al Quran dengan sebenar-benarnya dan inilah merupakan ultimate goal kita mudah-mudahan Allah berkati perjumpaan kita wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam